Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Sljedeće, što je došlo, sljedeću oblast, koju spominje uh, šehojstam Sabuni, ebu Thman, a to je pýtanie silaska Allaha žele šanuhu i njegov dolazak na soudnjem danu, silaka za ňu trečinu noči uh, i i dolazak na sunji dan koji je došao u tekstovima. Kaže u ajuthbitu ashabul hadis, nuzule rab subhanahu wa ta'ala, kule lejlet in lese majdunja. Potvrđuju sljedbenici hadisa, so selef ovog ummeta spuštanje gospodara subhanahu wa ta'ala svake noći na zemalsko nebo. Min gajri tešpihin lehu bi uzuli mahlukin. Bez toga da upoređuju njegovo spuštanje sa stvorenjima. Wola <tip> sil Ili da kažu na koji, uh, yu, yu mesiluna, na koji način silazi. Wola <tip> te kif, ni način, ni kefijed. Znači, uh, temsil, znači da, da kažu uh, silazi poput ovog silaženja. Tekif na način na koji silazi. Beljus <tip> bitune ma espetohu resulovaj sallallahu sallam. Nego potvrđuju ono što je potvrdio Allaho poslanik sallallahu sallam. Wajentehune <tip> fihilih. I završavaju na tome imron al-khabar sahih i kaže prenose vjerodostan al-khabar vjerodostan hadis otome varid bi zikri ala i prenose ga dalje po značenju po vanjskom značenju na kako kako je došlo wa yakilu na ilmihi lallah a prepuštaju znanje kayfiyeta načina kako allah šano se spušta u danu trećinu noći na koji način kako prepušta to allah dželalu je dželalu o tome obaviješteni Naravno to da sada šansu spušta za njega čini noć to kao da da šanu iznad da iznad beša da iznad darša jer da nije iznad da ima potrebu da se spušta. Naravno sve ove stvari sve ove hadise odbacuju ove sekte. Ove poznate sekte znači. Oni mu, oni imaju veliku muku sa ovima, moraju moranje da odbaci. Mora da da daju objašnjenje objašnjenja zašto je ovo ne prihvatljivo i tako dalje. I čak se ismejavaju, ismejavaju sa učenjac smehlosunata a i nama kao njihovim sljedbenicima i smjavaći, kako možemo tu ovdje stvari vjerovat, jel? Ja? Neobično je, kaži, kako možete ovakvi stvari vjerovat, jel? Ja? a onda jel prihvataju rade po hadisima koji ima slabosti ne radi povredosanismo Buhari Muslima a onda u hadisima koji ima slabost kaže da dobro preneseno nije bitno sad to jel 100% vjerodostavno bitno da ima negdje zabilježeno radi određene stvari uh, od novotarija i akideski i fikski radi potom e kaže ima preneseno nekom hadisu jel vjerodostavni vjerodostavni kaže jel to je sad druga stvar jel ima na shehe to radio po tom pitanju i gotovo znači ta kontradiktorno sta ispoj kod kod novotare jako čudan Da ono što je 100% vredovostojno prijašenoj Kur'anu i sunetu, to ne prihvatilo jer ne dogovara njihovom ubjeđenju koji su već prije se ubijedili. Slijedi je to pogrešno. A ono što je nije pouzano ni vredovostojno, slijedi je to jer je to slijedi nekog, nekog svog učenog koje je to njima pojasnio. O kad ali kaj uspito nema enzele Allah. Kaži također, potvrđuju ono što Allah što objavio Fikitab u svojoj knjizi. Min zikl međi A to je spominjanja da Allah dolazi. Da dhira, edna, istu, ja. al Wal itjan. Mezkurini fi qavoli itala. Znači, ovo sam dvira aš reći. Međi itjan je na arabsku znači isto, jel. Hel janzorune illa ej je'tijehumullahu fi dhuleli min al-qamam. Wal melajke. Zar oni čekaju, jel oni čekaju da im dođe Allah ila je njetijom da i dođe Allah iz vedra neba potvrđen da Allah Žešanu dolazi iz vedra neba ili u riječima ođaja rabbuke u almeleku safen safa u almeleke te u drugom ajto kaže ođaja rabbuke u almeleku safen safa i kaže došao je tvoj gospodar i meleci poredani u safove ova dva ajto potvrđeno dolazak Allaha Žešanu Odnosno, njima ovdje šta ima, njima problem potvrđujevu. Došao kuran su majate. Kretanje. E, on, po njima Allah ne može potvrditi Allah šanu kretanje. Ja kaže kreće se onda u prostoru njeneg, ograničeni prostor, a Allah šanka nije ograničen prostor. I onđelosi su oni poznati parolama, kar je Ano nije ograničen ničim, ni prostornim, ni vremenom, ni obom, ni onom. Tako da dođu neke te filozofski parole i onda sad te pravila filozofska opisala Alahovo božanstva, a onda mora i ima problem sa šlenski te ese koji mora i zanegirati ili drugačije tumačiti, da se onda ne misli na ovo da, da, da on da on čeka da Alah onda dođe, ne da dođe, Alah će negde doći njegova naredba kaže. Ne on a uh, ovde kaže došao je a uh, vođa rabbuke do, došao je tvoj gospodar i meleci poridan saf kaže ne došao ne tvoj gospodar nego došla je njegova naredba ili, ili tako dalje u tom kontekstu znači ne misli se on lično on svojim bićem i na takav način on pokušava znači odbaciti ovi šerijanski tekstove uh ovde da ubacujem nešto malo zanimljivo a to je sve postavlja se pitanje ako ala džalešanu a vidimo šerijski tekst da je potvrđeno ala džalešanu ako silazi u zadnjoj trećini noći na zebaljsko nebo da li to znači da on napusti arš ako silazi da li napusti arš je notar je o što to im pričate treba na to pitanje odgovarati Po tom pitanju, učenjaci imaju podijednjeno mišljenje u prenosu šeha mensura koji, koji govori, kaže oko toga uh, kada Allah Želešanu uh, ka, uh, siđe sa, na zemaljsko nebo, da li je arš prazan, da li na, na aršu nije Allah Želešanu, da li nije iznad aršu. Pa on prenosi tri slava učenjaka. Kaže, prenosi se od Mkudami uh, Makdisija da rekao, la nekulu jahlu, vala, vala la jahlu. Ne kažemo da Allah-šanu niti napusti, niti ne napusti Arš. Ne znam, nije premašeno oko toga ništa. Drugi stav e, kaže u Ibn Mende, poznati učenjak, velikano. Kaže, min harš. Kaži, e, on smatra da Allah-šanu napusti Arš. Kada siđen je zemlatsko, je da napusti Arš. Ibn Tejmije se ne slaže svojim stavom i odbio ovaj stav, kaže da to da nije tačno. A onda treći stav učenjaka, na njemu ima Mahmed i Isak ibn Rahoveje a i to uh, naginje njemu šeikh Islame Bin temije, kaže jenzilu vahu ala arši, kaže ala žešanuhu uh, siđe na zemaljsko nebo, aj i na aršuje. Jedno i drugo. Kaže kako, ne znam. Kaže, mi znamo da je ala šanuhi znam stanu, iznad znamo da si ilazi. To je potvrđeno jedno i drugo. I onda se to odpitan, pa dobro, čekaju da ne može... To u, u, kažu, oni odgovaraju u, u opisu ljudi, stvorenja ne može istovremeno biti na dva mjesta. Tako ili ovdje ili onda a u opcija Lahađele Šanuhu to naš razum ne može skontati. Pa ovdje se opet vraćamo. On, znači šta je dokazao, na znači imam Ahmet i, i, i Isakim Drahoveje i e, Ibn Tejmije, kažu jer, kaže, Kur'an ukazuje i su nedalašan iznadarša, a također, kaže, potvrđeno je da se ili nebo. zemaljsku jedno i je drugo potvrđeno. I kaže, na tome se, kaže, i na tome se zadržavalo. Ne dolazimo nešto o sebi. Dok su ovi... Prethodni došli sa nekakvim ičtihadom, svome tumačenju, kako da se to protumači. Uglavnom, znači, da znamo da znači, imamo ove ovaj stavove učenjaka, nema po tom pitanju prenašeno da govori direktno ovo mi se nešto od, od neki šerijski tekst koji, da ga kažemo, može presuditi. ovaj je problem tu ako mi pokušavamo tu svojim razumom da dokućimo. Tu nastoje problem. Pa ovdje je odgovor naš jednostavno. Kao što ne možemo svojim razumom dokućiti, Kako Allah Žešanu sve vidi i sve čuje, tako ne možemo ni u stvar dok učiti. Kako Allah Žešanu, ovaj, Žešanu, znači, sila zemaljsko nebo i iznad Aršaje. A ovdje imam još dodatni problem. Kad to ubaci dođu nam ovi ešarima Turedie i Sufije, dođi kažeš vama je li potvrđala šano iz zadarša? Jes', potvrđala šano sirana da zadnji ovaj na na Zemaljsku na Zemaljsku nebo silaznje trećina dobro kaže, zemlja je okrugla, el' tako? Jes'. Pa se stalno ovaj stalno je zadnja trećina noći na Zemaljsku klou. Jes'. Pa ako je zadnja stalno istovremeno nigdje zadnja trećina noći. Ja da šano znači stalno silazi. Pa ako je stalno silazi, znači nije nikako narušio znači. Ako stalno silazi, nije nikako narušio. I govori, hajde sad odgovoriti. Eto vidi kada je to vaše, vaše to imam vjerovanje, kaže da je puno kontraktornosti, da to se ne može vjerovat, tako da <coughs> A onda ti njemu dodaš, pa dobro, ovaj, zar nije potvrđeno da da sunce kad treba da izađe, šta? A? Ode podaš, odalaže šanu, učini seždu i ne izađu, dok malo da šanu ne dozvoli da izađu, tako? A sunce uvijek nije Ja tako, i kad noćano dozvoli i on iz, sunce izađe. A jednom u neć na sunđi dan, na znači Škodoji sunđi dan, neć mu dozvol, pa će iz, jednom će izaći sa, sa sa čega? Sa zapada, al tako? Neć mu vidiozmo da izađe sa istoka. Uglavnom pa kaže, jel hadis ver dosom Buhari Muslim. Onda se tu postupiti znači prvo hadis tu potvrđuje. Druga stvar, ko od nas vidi da sunce ide da čini se da niko ne vidi, al tako? Neć mu da ne vidi, nego stalno sunce negdje izlazi. Na zemansko kolu vazdaj ne vidiš da je znači vas da neko može snima sunce nigdje ne odli sunce tako ne odli znači od naravno to je stvar gajba kako ode po podaši učeni seždu i da treba da, da izađe tako dalje znači to stvar gajba opisan u hadisi znači i tu sad ima problem razumijeljaj razumijelja sa strani čega ako stvari gajba razumski hoćemo da tumačimo kao što imamo ka, kao što imamo ovaj kaburski azab ko hoće da razumije kaburski azab time Da on nađe tragove onog da se kažnjavao, kabursko zap, sad sta postavili kameru on osobi koja je kopala u kabur i da snima šta se dešava sa njim, jer misle da bi vidjeli kako se kažnjavao, kako su stisnu kosti, kako ga dođe s maljem, buba udara. Naći nema. To nema, nema šanse da to vidite. Zato što je to zato što je stvar gajba. Zato što oni one priče su prenosile da su našli ono osobe, izvukle da je bila sva crna, ovako onako. Naći potvrđeno to da je to da je to bila izmišljota, to nije bilo tačno. Uglavnom ovaj stvari gaiba ne mogu se razumski tomać ne pratiti ni ne razumjeti nego prihvatam se do tako opisano prihvatamo prihvatamo taj obja, a pogotovo vezano za Allaha što za njegov običe da nebe rekao neko pa dobro mi bježi svoj razum ovaj ne uključimo svoj razum prepuštamo svoj razum hoćemo sebe dozvoliti da budemo glupi niti to tačno ali ako kaže da su pametni da možemo da razumemo sve to riješ nek nam opis dušu nek nam opiše šta je duša gdje je duša gdje bude u tijelu, i kad ode gdje ode i kakva je Je, šta, ni, dušu nikog živog ne može opisati, to bi pokušaj nešto okolo da ovaj govorne sa strane i filozofa, i čak i od strane islama. I došlo je u šerijskim tekstom da dušu, znači nemamo znanje o veliko. Ako mi ne možemo dušu dopiisati, a ona je sama u nama, unama, mi di živimo sa dušom i ne možemo razumetni opisati kako da živimo, da razumijemo ono koje stvorio duša Allah Subhanahu ta al njegov biće. Znači još preče da to ne možemo razumjeti, možemo dokučiti. Tako znači da razum ima odrižene granice, ima plafon, dokle duša ne može dalje. Završili smo naravno Došli smo do teme spuštanja Allah svana na na zemaljsko nebo i takozvani Ityanovo međi, odnosno dolazak Allah dželeşanu, smo kur'anske ayete Pomijeli smo smo kuran skako aj to u tom kontekstu pa navodi dalje uh, Ebu Ismail uh, odnosno Ebu Osman Ismail As Sabuni kaže eh uh, qara'tu fi risalati Sheikh Abu Abu uh, Bekra Ismaila jer čitao sam u knjizi od Sheha Ebu Bekra Ismaila mislim iz na Đurđanija šafijskog učenjaka velikog kaže koji je on napisao sa nomi Ismaila Pa navodi šta je, je, je čitao u tog knjizik Enne Allahe jenzilu ila semaj dunja Kaže Allah s.a. tada silazi i spušta se na ne zemaljsko nebo Alama sahabihi ili khaberu Anir Rasulullah s.a.w. kaže shodno kako je uh, Došlo vredosto ono hadisu od poslanika Sallallahu alayhi s.a.w. Wa kad kale Allahu Adza wa jelahe jenzorune ila ej je'tijahum Allahu fi dhule minan ghalam uh, Da oni čekaju Da im dođe Allah jelashanuhu Iz vedra neba I meleci, i meleci. Uađaja rabuke u meleku safem safa. I došao je tvoj gospodar i meleci, porjedan ju safove. Každe, nu minu bi dali kako li vjerujemo to sve, ala mađe bih bila kejf. Shodno kako je došle, bez kejfe, bez kako oče, kako to biva. Felo šaa subhanahu an yubayyin lana kayfiyata zalik fa'ala. Fantahayna ila ma ahkamahu. Da je Allah šanuktio da nam pojasni kayfiyat način toga kako se to dešava. Kaže on bi nama to uradio, pojasnio bi nam. Kaže mi zastajemo kod ono što nam je dostavljeno pojašnjenom. Wakafafna an allazi yatašabeh. Ostavljamo ono što je nejasno nejasno znači ne znam to kako to biva na koji način jer kuna kad uh, umirna bihi fi qoli azabajele kaže okay. jesmo jedna nam je nareženo nareženo me to u riješima uzvišenoga to u stvari u uh, u quranskom ajete ali imran huval ladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatu muhkamat wa dhukraya ayata on vam objavljuje knjigu u kojoj imaju jasni ayeti unna ummul kitab kaže to je uh, uh, jedan dio knjige srž knjige suština knjige, vo uhr mutešabihat, a imamo druge ajete, manja skupina ajeta, e, mutešabihat znači nejasno im značenje. Kamela zine tih uđubim zegon, oni koji imaju srce u skretanje, zeg, dalalet, kari fejetabju, nema tešabihat, oni uglavnom idu, slijede ono što je nejasno, i ptigajel fitne, želeći fitnu, tevili, i pogrešnog tumačenja. وما يعلم تاويله toga ne znamo se Allah je al-Shadru rasikhuna a kaže oni koji imaju pravo isinsko znanje kažu yakuluna amena bihikuna min dirabe kažu mi vjerujemo u to sve je to od našeg gospodara oma yakrila ulul bab a opomenu uzimaju oni koji su obdarjeni pametom nakon ovoga našao znači, ovo se riječ od Đorđanija potvrđuje ovo što je malo prije on rekao što smo počeli a to je potvrđivanje uh, spuštanja Laha Svanatana na zemaljsko nebo i ovo što je došlo od dva koranska ajta, dolazak Laha Svanatana Onda on navodi hadise, nekoliko hadisa, u kojima je potvrđeno uh, spuštanje Laha Svanatana na zemaljsko nebo. Pa onda navodi, počinje Bubekri i Bnezekerija Šejbani, od njega rivad je spominjeno rivad hadisa, u tom hadisu je došlo od uh, Abdullah ibn Tahira, uh, da je Ebu Jakub, Uh, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis u kojem je došlo. Naći mi se ovo na Isak ibn Rahveje. Prenosi se kaže Janzilu Rabbuna kula leile tilai ila, ila semaydu neka silazi naš gospodar svake noći na zemaljsko nebo. Keife Janzil kako silazi? Uh, u pitanje, قال قلت odgovorio Azza Allahu el Amir odgovorio on onom koga je pitao emir namesniku. Li ne kaže se za ono što Allah Žešanu radi kejf. Kako? I nemaj enzilu bila kejf. Silazi bez kejf, bez da znamo kako. Ne znamo to kako, na koji način. Nismo obavještini. Onda spominio o debu i Isakha i Ibrahima Adla, prenosi također drugi rivajet, u kojem je došlo opet ovo što mi cijelo vrijeme spominjemo, tu meselu znači, navodi hadise u kojima došlo to da Allah Žešanu silazi u zadnjoj trećini, uh zadnje trećini noć uh, pa spominje da je uh, upitan Abdulah ibn Barak An-Nozuli Šaban da je upitan o spuštanju laže Ša'anu uh, u polovini noći Šabana pa je ukazano ovaj odgovor je bio embark na ovo uh, poenta odan da navodimo te rivajete svi hadisu kojima je došlo a on je navio ovdje dva, tri hadisa, kojima je došlo da Salaš jednu spušta u Šabanu, u, u polovini mjeseca Šabana, da se spušta na zemaljsko nebo, e, u polovini noći ti hadisi su svi slabi. Tako da je ne navodimo, ovdje je ova predašta od Blavim Bareka, da nju ne navodimo, nema potrebe, nego ćemo navio samo hadise koji su došli, vjerodoslovni hadisi, Uh, koji su potvrđeni uh, u Buhari i muslima, nije puno hadisa, u kojima se potvrđuje da Allahišanus ilazi u zadnjoj trećini noći, ili, vidjet ćemo, ima hadisa koja je došlo u, o, u polovini noći i u pr prvoj trećini noći. Znači, ima i ti hadisa, i doslovni hadisa u muslimu. Pa onda tu mala nedomica nastaje ili, ili šta je ispravno toga, kad u stvari Allahišanus dolazi, u kojem dijelu noći i kako razumije te hadisa. U galvnom, Uh, on prednosi Uderje Vajet od, od uh, Hakima, kaže, uh, da ne spominje Uderje kaže prenosi se Abdullah ibn Ribatija, da on kaže Hadartu Međese Emir Abdullah ibn Tahir, uh, i u tom hadisu spominje da je upitan, uh, Isah ibn Rahoveje, upitan o silatskoj Laha Želešanuhu, je li to sahih, kaže, je to ispravno? Pa je on govorio da, Pa mu je, kad su neki kaže neki od vojskovođači koji su bili prisutni u ali ga kaže, e, uh, kaže Atenzum, uh, tezumu anallaha ta'ala yanzil kaže, za smatraš i tvrdiš da Allah šanu silazi svake noć. Pa on govore da, neam. Pa zgo pitao da pa keif kako silazi? Si pa Isa kapreov odgovorio, kaže, es bithu li, kaže, potvrdi meni da ti meni potvrdi. Kaže usbitu فوق فوقا kari, hteta, asif leko nizol. Katimin da Alashanu nebesima, pa ću ja tebi opis reč potvrdi to da on silazi. Kaže feqala rajulu. Kaže usbitu فوق. Kaže potvrđujem da Pa nad nebesima. Pam odgovorio sa Isak ibn Rahova. E poznato čenjak Kulikan uh kojega puno čini imam Ahmed pa je on odgovorio, kaže, ovo je džarabuke od meleku safan safa i e, došao je tvoj gospodar i meleci u e, safojima poredani, e, pa mu je odgovorio ovaj emir, stoga pitao, ja, eba, Jakub, hada, jeomen, kjame, kaže, ovo je što došlo u ajtu, kaže, to je na sunjem dan. Pa kaže njemu, isa kaže, azelaholemir, uzdigao lašanu emira, kaže, vome jeđi u jemen kjameti, meni jem neoholijevom, kaže, ona ko ko će doći, na sunnjem danu, šta ga sprečava da dođe dana, Znači u čemu Ralska da, da će to raditi na sunje danu da, od toga da, da može da dođe dana da siđe danas, da se kreći tako da je ode o potvrđivanju kretanja Allaha Želašanu. Uglavnom kaže Ebu Osmanu nastavku Haberun uzule rab kule lejdatin ila semaj dunija kaže hadis o spuštanju gospodara svake noći na zemaljsko nebo kaže Haberun mu tefakuna la To je hadis, znači uh, vijest uh, oko koje, uh, koje su složni učenjaci hadisa na vredostnost hadisa u tom kontekstu. Kažemo Harreć fi Sahihajn koje je spomenut u dva sahiha. Pa onda spomenu te rivajete da dajna navodimo ovdje od koga Mentarih, Malik ibn Enes, i tako dalje navodi više te rivajeta nas interesuje tekst hadisa. Uh, uglavnom u tekstu je došlo od Jahi ibn Jahi kaže uh, Qaretu ala Malik an, uh, ibn Shihab, Shihab Zuhri kaže, čitao sam Maliku, a on od Ibn Šihaba Zuhrija, i onda od dalje, od, od dalje od Ravije, glavnom od Ebu Hureyri, sene završava kod Ebu Hureyri, da je on rekao, da je Allah u poslanih sanan kazao Jenzilu Rabbuna, Tebara Kebata'ala Kule Lejletin Ile Semaj Dunja, silazi naš gospodar, te Tebara Kebata'ala svake noći na zemaljsku nebo Hatayeb Hatulutu Lejlehir Svedok svedok nećin ne, ne ostane zadnja trećina noći fa yakulu mani yaduni ko će da mi dovi festa džibu lehu pa da mu saodazovem meni li, ko će traži od mene pa da fa uti yahu pa da mu dam kaže mu lehu ko će tražiš istigfar od mene ja oprostim znači ovaj hadis je osnovni hadis o ovoj temi onemu tefakuna alehi i ovako su došli ostali rivajeti kaže ale hadis Turkun, ili Ebu Hurere, kaže, ovaj hadis ima mnogo rivajeta uh, do Ebu Hurere, pa je naveo ovde, kaže, od Evzaj, od Jahi ibn Ebu Ketira, od Ebu i tve do Ebu Hurere, pa onda od, drugi rivajet, to je Zida ibn Haruna, pa onda Malika, Zuhrijan, Araža, i tako da navodi te rivajete, uh, već je dovoljno ta stvar da je rekao da je to navedeno Buhari i Muslimu, navodi od sve rivajete u kojima prenesete taj hadis, znači mnoštvo tih rivajeta koji inači, uh, bez ikakve sumnje, znači, potvrđuju uh, da, je, da je ovo što je preneseno od Silasku, a lažje u, u, u noću na zemaljsko nebo, da je to potvrđeno uh, znači iz više rivajeta, od više ashaba, od Umu Seleme, od Abdullah im Nabasa, od Ulajim Mesuda, od Ebu, uh, Ebu Zubeira, uh, od Ebu Derda, također, uh, Mohamed ima i tako dalje, od mnogo ashaba. Kaže... Uh, poslije toga kaže Hadid Turukudluha Moharadži Besanidiha Fiki Tabina Kebir Maruh Bintisar, kaže sve ove rivajete, kaže ja sam ih naveo sa senedom u našoj velikoj knjizi, govorio o svojoj knjizi koji napisao, koji je poznao Bintisar, rekli za tu knjigu, na početku da ta knjiga nije sačuvana i e, nije poznata gdje se može naći, na koji način. E, uglavnom, On ovdje još navodi eh, hadis od Ebu Horeira radi Allahom u kojem i da meda nisfule ili E to se dolaz, znači imamo rivajte u kojima je došlo eh, da Allah silazi ilazi u polovin noć ili nakon prve trećine noć kao što ovaj hadis i da meda nisfule kada prođe polovina noć kaže eutulutahu ili dvije trećine noć jedan zilo, Injizullahu ila sema'i dun, Allahu shanusi nazemajsko nebo. Yaqulu hel min sain fayu'ta imal ono koji traži pa da mu se da, hel min ono koji će dobi pa da mu se da. Zalashanu hel min istakhvir istakhvir lahu Svedo kaže na Osmani dok nastupi sabah namaz. Ovo je prednosno u u u muslimov sahihu. Ova rivayet. A onda je ovde naveo autor naveo je nekoliko hadisa, onaj napišaliśmy smo rekli ima nekoliko hadisa koji ima slabosti. Poput dogrivao to da Buhazima. Taj hadis tako da ga navodimo, znači dug je hadis, a u njemu ima slabosti. Da ga da navodimo, znači prići ćemo odmah ono o, o, do hadisa koji su ispravni, koji su valjani. Uh e, pa tako navodi hadis od od Hisama Dostovaja, od Jahli da beskazira da je Odrifa ibn uh, Džuhenija, da je poslanik Sanosana rekao Ida Ameda Thulu Thuleili, kaže kada prođe trećina noći. <kuh> znači to je od, od ovih hadisa, hadis inače bilježiga bilježi ga Ibn Mađe, Darimi, Ahmed i tako dalje u uh, vredostane hadis, u cijelju ga vredosti mnogi učenjaci, uh, im ne razlikoje se od drugih hadisa, osim što je došlo Thulu kada prođe trećina noći. Znači prva trećina noći. Kaže evo Shatr layl ili pola noć. Evo kaže El ili dvije 3 noći. Znaci onda kada nastupio na zadnja trećina noći. Jens je došao da se majde, alah džalalhu ilazi na zemaljsko nebu, fequl i kaže ono da ne ponavljam ono isto što, što došlo u hadisu šta kaže eh, od one tri stvari. Takođe dalje, onda naviju, onda on je nastupao uh, znači na vode, onda puno rivayet. Zadržao se na ovome seli. Po uh, pa, pa, pa takođe od hadis uh, hadisa znači od Abu Hurajre. Uh, u kojim je došlo ina lahe, kaže, jomhil hata iza zehebe thulutu lejlil eul, i ovdje je još, još preciznije rečeno, da ode, a had izbilježi muslim u svom sahiju, kaže, kada ode prva trećina noći, kaže, hebete ila sema, spusti se ila sema dunja, na zemaljsko nebo, i kaže, hemlin mundli bi imali ono koji je grešnik, Pa da, pa da traži e, Mustafiro, traži da vam se oprosti, grijezi, ima onaj koji traži, pa ima onaj dovi i tako dalje. U istom kontekstu što je došlo u ostalim hadisma. E Sada se ovdje znači, postavlja to pitanje e, kako, kako riješi ove rivajete. Znači imamo rivajete da alaš znači, spominje se i u prvoj noći, i na polovine noći, i zadnju noći. Ono što došlo u Buhari muslima, to je zadnja trećina noći. E, uglavnom skupina očinaka smatra da se ovi rivajeti e, Da je zadnja trećina noći, da, je, da su oni najvjerodostojniji rivajeti hadisa. I da je najbliže da, su, uh, uh, da se uzme i po njima radi. Znači, to, uh, to na osnovu snage, vjerodostojnosti hadisa, najbliže su rivajeti, <clears throat> u kojima je došlo da se spušta zadnju trećinu noći. Inače, muslim... Uh, Uh, u svom sahihu imao bi običaj kada zove, kada, pardon, kada napiše, navede neki hadis, onaj prvi kada navede, on je najvjednostavniji. A onda nakon njega spominje druge hadise kojima ima određene slaboste, ali pod upiru osnovni hadis. Pa tako i u ovoj temi. Dok recimo neki drugi poput temi, temi je smatra da nima smjetnje da se ovde misli da Allah Žešanu, da, da se sako bi svi da se potvrdi da Allah Žešanu nekad silozi u prvoj trećinu noći, nekad polovinov noći, nekad, nekad u zadnjoj trećin Uh, ili kaže da recimo da se kaže da, da silazi u prvoj trećini noći recimo za Ramazan ili tome slično, ima učenjaka koji se navodili na to je neki ovaj kako kažemo i stiha tumačenja kako da se ovi hadisi jel, spoje jedni sa drugima u svakom slučaju možemo reći da tu potvrđenom hadisima svejedno bilo prva trećina noći polovina noći zadnja trećina noći najvjerovatnije najviše hadisa došlo da se mis da, da se odnosi zadnja trećina noći ali kako brekli da je ovo sve u radosteni ako je radosteno i je jes' radostan u muslimu znači da njima smita se privati jedno drugo oko toga jel, ne da bi trebalo biti ovaj da se oko toga da čovjek ima neku šubhu i nejasnoću Da eto sa sporna, da što je spomenuto, znači da li prvu trećinu noći ili polovinom ili zadnju trećinu, znači najvjerovatnije oni što im presjedno, znači to da, da silazi u zadnju trećinu noći. E, onda on naveo ode, znači da se držao plako toga. Naveo sljedeći rivayet koji kaže muslimu svoj sahihu kojem je došla Ida Kanne sudu su lejl, nezela tabaraku taala se maj dunja. Kada bude kada bude trećina noći, Allah subhanahu silazi na na nebo i onaj tri spari pita imali ovog, imali ono Znači, u hadisku od muslima opet, u, jednom, u drugom rivajetu. Tako da je on navodio sve ovi rivajete, znači, moguće je vajete na, spojio na jednom mjestu, potvrđujeći ovu meselu. Dobro, ovdje, znači, ovdje može biti prigovor da nije bilo potrebe da navodi sve ove rivajete, da, jer ni u drugim meselama nije nasao da, da po svakom pita navodi što više Čirijaske gomenata. <clears throat> Zatim spominji e, riječi, kaže, sam je tu ustaz Ebu Mansur. Čuo sam, kaže, ustaza profesora Ebu Mansura, kaže, Allah izrihadeh hadisa da je rekao nakon što naveo ovaj hadis nama. E, kaže, sujle Ebu Hanife, an hu pitanje Ebu Hanife o tom hadisu. kaže pa je odgovorio jenzilo do bila keif. Evo znači Allah je šanu silazi bez bez toga kako ako inače. Dok kaže drugi, kažu neki drugi učenjaci Jenzilono zula velik bi rububiye. Silazi laže šanu onako kako priđiči njegovom njegovom božanstvu bila keif. Min ghayrin an yakuna nuzuluhu no misle nuzul no al-halq. Bez toga kaže da bude njegovo, njegovo silo, njegovo spuštanje, poput spuštanje stvorenja, bit tahali o temeli. Što znači tahali o temeli? Bez toga da se smatra tahli je tu mekan i la mekanahar. Da, da ako on silazi da mora drugo mjesto gdje je on bio, da uh, bude prazno od njeg, ili da je popunio drugo, to mjesto u koje je došao ovo ko ovde, ovu stvar koju je naveo znači neki učenjaci kažu da da je ovo da je njegovi stiha njegov, njegov opis od šeha Ebû Osmana Ismaila da je preči da ovo nije naveo Ovo oborečencu to da kaže jel da napusti jedno mjesto a da popuni drugo mjesto i tako dalje s obzirom na to što je on potvrđuje da je bila kejf da ne znamo kako hoćeo nije potrebe sad da ulazimo jel da li je on napisao jedno mjesto ili ne napisao mjesto i tako dalje U svak slučaj, to je to njegovo mislo, njegovi čtihar. Jer kaže, jel njenih mu nezhenu entekune sifatu, jel mislu sifatu halte. Jer kaže, jer oni Allah šanu iznad toga, da njegova svojstva budu iznad svojstva njegovi stvorenja. Kemakane mu nezhen entekune, zatuhu mislu dhatul mahlukin. Kao što je on iznad toga da njegovo biće bude poput bića stvorenja. Fer meji je pa njegov dolazak takođe i njegovo spuštanje u nazuluğu, alah hasb majeliku besifati. Odgovara njegovim svojstvima min gairitešbihim okevi, okay. bez toga da go poređujemo sa stvorenjima ili sa bilo čime drugim i bez toga kako to biva. Ovo znači ove ovaj stvar koje ode spomnje ponavlja ih nekoliko puta. Od nekoliko učenjaka na razne načine da potvrdi tu stvar. Pa onda spomeni ki orje Ebu Bakr Muhammed ibn Ishaq ibn Khuzayme u svojoj knjizi Kitabu Tewhid, što smo spomenjali. Ukažu u toj knjizi Samijatu min Haafidhi Ebu Ebu Ta'hir, rrachimahullah, babu zikri l-akhbar thabite, sned ravaha ulema al-Hijaz wal-Iraq fi nuzuli rabbi l-samai dunia kule lejljati mi gajri sifati kafiyeti nuzuli. Spomeni, znači, tej hadise od učenjaka Hijaza i Iraqa, U radost sa radostonim se nedima uspuštanje gospodara na zemaljsko nebo. Svake noći koji mit gairi sifatin kefiyatinuzul bez opisa načina silaska spuštanja. Ma isbatunuzul sa potvrđivanjem spuštanja. Fenesh hadu shahadete muqirin bilisan, kaže mi svedočimo sa ono koji potvrđuje svojim jezikom usadik koji halibi koji koji potvrđuje takođe svojim srcem mostajqin bima fi fi hadha al u ono što je spomenuto u ovim vijestima o spuštanju me kari nasif bez toga da opisujemo kaifi kafietonson način lenan nabija muhamed sallallahu alejhi ve sellem jesi lena kafietonuzul khaliqu ni kaže muhamed sallallahu alejhi ve sellem nije nam nije nam opisao spuštanje naše gospodare i da se maj dunja kako spušta sa neba wa alama anna huwa yanzil nego nas je da Allah šalje silazi wallahu waliyu nabih za saslan ma bil muslimine li haja yani Allah je ono da uh, znači dao omogucio uh, dozvolio poslanik sada ono u čemu mi imamo korisni muslimani. min amridinina O stvari i vjerije. Fennahnu mu sad bihune bima fi hadir. Kada mi potvrđimo ono što došlo ovim vijestima, mi je ziklinu zul, od spominja spuštanja, gajerimu tekeli fin linu zul, bisifet i Bez toga da se opterečujemo i ulazimo u uh, uh, filozofiranje, pametovanje ili spominjanje stvari oko toga kako na koji način si lazi, I nabiju lem jesif, lena kefijet, zato što poslanik se nama nije vjerovijesnik, sam nama nije nama pojasnio način silaska. Znači ovo već nagrašava nekoliko puta, ponavlja to da nam nije pojašnjeno, spominje od ovog, odnoće od onog učenjaka, i to je nam znači, postalo jasno kod e, Samo ovdje da naglasim jedna vrlo bitna stvara, to je e, da učenjaci Selefa, e, kada su pisali knjige akidijske, reagovali se na ono što dolazno do Novotara. Pa je zanimljiva stvar... Da najviše na su reagovali od iskrivljenja novotara, odnosno odbijanja širijskih tekstu, i pogrešnja domačenja, su tri mesele. Prva mesela to je Halko Koran, stvaranje Kur'ana, da li je stvoren ili nije stvoren, je li to Allahov govor? Znači Kur'an, da li je Allahov govor ili je stvoren ili nije stvoren, to je prva mesela. Druga mesela istiva ula, znači da li je Allahov uzdignut ili nije uzdignut na besa potvrženje toga ili negiranje toga. I ovo, znači, da li je uzlog, nije znači to se misli i u Lovu, da li je iznad stvorenja, da je na nebesima. I treća mesela, treća mesela a to je ovaj Nuzul, neki učenjaci dodaju četvrme selu, a to je Ruje. Viđen je Alašanu na Ahiratu. Jer oni novotari koji su zanegirali ove stvari, odatle to poče, znači onda se dešavalo da su, da su počeli negirati ostale stvari. Znači negirati ove šerijeske tekstove, onda su negirali i ostali. Znači ne samo, ne, ne samo pohlad je Allahovi svojstava, nego govorimo o ovim meselama ovdje. I zato učenjaci stalno na, na, na, navode znači, u knjigama akideskim ovog tipa, akide selefa, obavezno navode ove mesele. I obavezno potvrđuju da su učenjaci selefa bili na, na ovoj akidi, na poimanju ovih mesela na ovaj način kako došlo šerijeskim tekstovima. Uh, zato što se od ovog, znači, uh, došlo su određene devijacije, iskrivljenja, uh, odnosno naši menjsko rečeno danas nam se napravilo se od ovog uh, jedna velika filozofija, uh, filozofija o smislu, privatanja, odbacivanja, a danas imamo dodat filozofiju, jelovo bitno, nije bitno, trebalo ovo spominjati, ne trebalo spominjati, kaže to je stvar prošlosti, šta ima veze od ovog učenja, kakav ajda meni kao musliman od, ovog, od ovih stvari, što je naravno, pogrešno, je li? kako neće biti fajda od onoga kada je došlo u šarijeskim tekstovima, sve ovo je i spomenuto, i neko dođe, dođe za negira, a na noja obaveza to prihvatimo, i da mi kaže sad nije, nije to bitno, kada nema fajda o to, nekada to spominja, ne treba to učiti. Da to nije bitno, da to nije bitno radi uvjerenja muslimana, ne bilo spomenuto, ne bi došlo u šarijeskim tekstovima. Ne bilo potrebe, za, zašto su onda sekte negirjalovi stvari, kada to nije bitno? A je to spored mesela i tome slično. Znači, bitnost, ovo se ogleda u tome što je, bilo, znači, što je došlo širijeskim tekstovima i što, je, što, je, što se na tome maili. što je na tome i džma učenjaka Selefa, da se ova stvar prihvati u učenjaka ali sunovel džma, naravno. I zbog toga ima svoju bitnost. I zbog toga treba govoriti o meselama i imati znanje o džma. Onaj ko negira ove stvari, to, je, to su bab, bab vrata sa koji se ulazi u negiranje ili spekulisanje, da se sa ostalim šerijaskim tekstovima ophodi kao na ovaj način. Što se nečijem razumu ne sviđa, nečijem poimanju, smatra da je drugačije, da može ovako, da može onako, bilo kojem šerijaskom tekstu može prići kao što su ovi prišli. I to je zaista se to desilo. I to su ovi novakari između se jedni i drugi uprživali na takav način. Pa onda dođe Ibn Arabi, i kaže, kaže njima šarijama turidama o tezilama ako vi možete odbijati tekstove koji govore o lahovim svojstvima i ove širijski tekstove koji se jasni kodan zašto ja ne mogu što, što njima nagirali jel on su njega kritikov zašto ja ne mogu širijski tekstove koji govore o postojanju dženeta i džehennama da i ja je tumačim drugačije da ja kažem jel, tačno ne spominju dženet džehenam al to, to glavno ne posti Leposti je đan jehenem nego je to el to da, spominam, da se spomenta da se malo el obično ljudi prepadnu jel. ima ima đehenem ovaj ne mogu se dovesti ljudi ovaj u suru da slušaju nego da se prepadnu đehenem ok, ne možete slušali, ima da u đehena da u kao mala djeca a da se postakne da rade kaže ako budete fini dobri ima džene, ti i bićete nagrađani tamo ko za djecu male ima štap ima čokoladice pa kako se ponašaš e tako kaže ja tako tumačim kaže đen tekstove širijske tekstove jasno kodan O džennetu i jehennem. A vi tumačite svojсима, ka nema razlike između neva. Zašto vi mene kritikujete kad i vi isto to radite? Sa jasnim tekstom ako govori o sifatima opcija Allah šanuhu, njegovom biću i vi dolosite ne privata razom ne može ovako, ne ako prihvatimo, vi ste napravili otogda pa on da kaže mogu i ja ovo. I šećo je vame odgovara govorom jedni proti drugi. Koristi ovog, općenito ovaj novotarkari drugi kritkuje uzmeš od jedni proti drugi, pa ovaj može odgovarati. Jer su oni uprakali, tam to i radi, bavi se ti Zbog toga leži opasnost ovoga negiranje ovih šlesketskih tova pogrešno tumačenje otvarati vrata da u bilo kojoj oblasti možeš tako da da filozofiraš islam i da ne prihataš ono što došlo odnosno da tumačiš na drugačiji način i zato imamo sad onaj imamo ovaj šijski rafidijski odnosno aličko tumačenje Kur'ana da sve oni širijski termin koji su došli nama spo zeka da su to ne mislim da nama spo zeka da ovaj klasični podobiči ljudi nego da ima to svoje uh, svoje unutrašnje neko bati nije tumačenje imamo kodje a imamo sufije isto i oni to sve kaže simbol nečeg drugog jel ima dublje šire značenje narodno dublje u dalaletu i kaže imi tumače znači oni mogu znači oni su došli do te mjere da tumače te termine da su pod nama da ne misle nama slanjanje Da to samo ovaj da to je jedna verzija tumačenja, ima druga verzija tumačenja Kur'ana islama na ovaj način. Naći e, otvaranje vrata a, pro znači vrata tumačenja šerijskih tekstova ovi je otvorio vrata da i ovamo dođe to sad da da za koji će ovi sad rečuje ode obiskaj kruž odlično. Ovi znači kaže vi za on kaže što za i vi što so isto radite. Mi samo sa nekim šerijskim tekstovima mi sad kažemo i možemo i uvek. Ovaj, a vi možete to možemo i mi ovo. Ovaj, Tako da oni jedni drugi jel preporučavaju se na ovaj način. Kao što mu Atezil odgovori odgovaraješ zato što Esharije negiraju ovaj tumače sva ostala svojstva odbijaju mimo 7. A 7 potvrđuju. Pa onda imam to je znači da vidite vi ste, vi ste kontradiktorni drugije sami sebi jel. Što 7 potvrđujete, a ovi ostali odbijate, je lakše ako potvrđujete 7 potvrđuje sve. Ako negirate sve, negirate sve. I onda sve oni izmiču percepciji. Zato znači jedni drugima što su dogovarali, može se koriska odgovor jednim i drugima. To često šemu slavnim temama naglašava i govori na takav način kako bobiotea njihova poimanja i njihova tumačenja. Euh, dalje, ovde što uh, navršimo da privedemo u meselu kraju, kaže kaže Ebu uh, Osman Ismail Sabuni, kaže felem ma sa khabar nuzul an rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqrabeh ahla Čime kad je došao verodosan haber, verodosana vijest, hadis, o spuštanju od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao je to su potvrdili ehlo sunnet, misli ehlu sunnet, sunnet vađama, vokabilo je haber i prihvatili su taj haber, tu vijest, vokabilo je haber i prihvatili potvrdili su da Allah što se spušta, Ala ma'qalehu Rasulullah sallallahu alayhi baš onako kako rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam. Kaže: "Valem ya'taqudu tashbihan lahu binuzuli halqihi." I nisu ubeđeni da to spušta ne sa nebu, liči ispuštanju njegovih stvorenja. Valem yeb Niti su istraživali kako se to na koji je to način i kako je. Idla se bile i Jer nema načina da se dođe do toga. Wa alimu wa tahakku wa taqad wa anna sifata Allah subhanahu la tushbih sifata al-khalq ikare znaju i utvrdili su i ubijeđeni su da svojstva Allaha subhanahu wa ta taala ne liče svoj su stvorenja i tu se znači rešava čitao za za verzlama koja dolazi nekomu mozga jer ako šaljemo potvrdimo ovu paliči ovom i tako dalje kema kaže an-nazaatu la tushbih zawatu al kao što njegovo biće ne liči biću stvorenja Allahovo biće ne liči li, liču stvorenja. Uh, kaže uh, uh, Ta'ala uh, Ta'ala Allah ma yakulun uh, mushabbih kao što kažemo mushabiha oni koji poregaju Allahovih svojstava, umatle koji negiraju kroz Allahova svojstva, u nuven kebira le'anahum la la'nan kebira da Allah shanuk prokune prokune koji velikim velikim prokletstvom. Ovde jedno vrlo vrlo bitno svojstvo. Naći da Allahova svojstva. Allahova svojstva Iako mi razumijemo riječi sa kojima su opisane, ne liče je svojstva na stvorenja njegovih. Kao što Allahovo biće, koje je opisane u određenim šarijetskim tekstima, ne liči biću stvorenja. Tako i svojstva Allahovi šarijetskim koja su opisane u šarijetskim tekstima. A onda nakon toga navodi od Hamad ibn Ebi Hanife, sina od Ebu Hanife, spominje da je upitan od od Muhammeda Hasana Šajbane, učenika ibu Hanife, rejtum, kao l'Allahu ta'ala, vajaj rabbuke val meleku safan safa. I došao je tvoj gospodar i meleci u safove poredani. I riječ hel je nazorune ila en jatijahu mullahu fi zule minan galma'am val čekaju da im Allah dođe iz vedra neba i meleci, kaže hel je živu rabbu kema kao. Upitan kaže, dali kaže, dali dolazi naš gospodar, kao što je rečeno, kao, hele jeđi ul-meleku, safa da li meleci dolazi po redanju safove? Kaži, a što se tiče meleka, kaže, oni dolazi po redanju safove. Vama rab ta'ala, fe inna la nedri ma annabe thalik. Vala nedri kejfe međi'uhu, auđi' etuhu, kako došlo ovde. Kul na inna lem... Uh, Nukellefuhum en ta'allemu kife džijetuhu. Kažemo njima, mi nismo zadužili njih da znaju kako je Allahovo dolaženje, kako je to njegovo dolaženje, silaženje. Volaki, nukellefuhum en tu'minu beđeva. Tražimo oni samo da povjeruju da Allah šanu dolazi. E rejtu men enkere Melek la jeđiv, šta misliš onom koji ne gira da, da Melec i dolazi u uh, poredanju Safova, uh, ma huve indekum, kalu kafir mu kezib. Ko to tvrdi, kaže, one je kafir mu Koji uh, kafir, znači koji utjeruje u laž i lažje na širijaski tekst. Kulnak, fe uh, kezalike men enkar en lahe la jeđiv, fe huve kafir mu kezib. kaže, uh, onaj kaže, ko ne gira, da Allah, Allah, Allah spontane dolazi Kaže oni također keafir mu kezib. Uh, pa onda prenosi dalje od Furajla ibn Rijada uh, da je rekao ida qala laka jahmi ukad at jahmi akage ana <coughs> la uminu bi rabbin yazulan makanahu. Kaže ja ne vjerujem u gospodara koji napušta svoje mjesto. Fa qul anta ana bi rabbin je falam Aisha. Ti njemu odgovori kaže ja vjerujem u gospodara Ja vjerujem u gospodara koji radi šta hoće. Otko nama pravo da organičavamo šta, šta će raditi, rad. raditi. Ona se obavijestava o tome, o sebi, opisuje se i onda mi kažemo ovo ne, ne pridit će ovo, ne može ovako. Može. Što je smiješno način. I još ograničavamo Allaha Žešanu, da, ni, znači, da ograničamo ne može ovo, ne može ovo. Zato što hoćemo svojim razumima da poredamo, da poimamo dića Allaha Žešanu i njegove sifate, A to je nemoguće zbog nepoznavanja kejfjeta kako se to dešava na koji način. Ne poznajemo bića Allah džele šanu. Uglavnom vodi se ovo, se navodi kao jedan od odgovora kako da odgovori jehmi koji kao dođu i tebe kao satiraju u čašek, da ti da ti prigovori na ovaj način po pitanju dolaska. Naći baš oni ovako dođu, kaže jel, jel, kaže ti vjeruješ u gospodara koji kaže napusti svoje mjesto. Kao siđe sa arša i jude na, na zemansko nebo to što ovo se bašže neke ova pitanja šube imamo ovi moderniji one su opasniji jelov moderni ono jel zemlja okrugla pa stalno silazi i tako dalje i zaista ljudi koji nemaju znanja koji ne prihvate ovo kako treba i ne uzmo odučeni ljudi ako se raspravljaju znači uvoj sad nemojte se raspravljati nemojte se raspravljati sa ljudima pogotovo ovaj ovima koji su bili u Siriji studirali u Siriji koji su ovaj, ono što su učili oni naučaju šubhe uglavnom okoli sifata i svega, i onda, i, naravno, i onda treniraju se obavezno protiv navodno nekakvih vahabija kod koji treba ratovati, i ovo naziva vahabijskom kidu. Ovo što, što od Selefa se prenosi, to je za njih vahabijska kida. I oni, znači, oni nazivaju knjigu, kitabu Teuhid, da, odim kuze, ime, da je to kitabu, nije Teuhid, ne kitabu Širk, jer se tu potvrđuju uh, uh, sifati uh, Allaha Svana Tala. Uglavnom, znači, sa takvima se ne treba raspravljati. Što? Jer ti mogu ubaciti šubhu navedu ti neki šerijac, neki pardon navedu neke govore neki učenjaka kaže ima tu to u knjizi rekao tako i tako i kaže eto i rečmo a to se kosi s onim što što ti misliš da u redu i sad pošto ti ne znaš arapski jezik ne znaš te knjige tako da ti proviriš jel' to tačno nije tačno on tebe dovada da nedoumice ubaciti šumnju pa ti se vama sad koprcaješ ili se vama tražite neko spala se kaže jel' to tako nije tako znači ne treba se s novim s novotarnima raspravljati to je poenta S novotarima se ne raspravlja o ovim pitanjima, jer sa raspravljanjem ovim pitanjima u stvari daješ, a to ću spomenuti ono ovdje, dovodiš sebe u situaciju da ti se ubaci određeni šube. Jer za ove stvari, mnoge stvari, ne, za neke stvari nema odgovora tu. Da kaže sad će ja doći nekih odgovora, ne još ti šta tu odgovornaš? Ti kažeš, jel došlo širaciju od tijesta ja prihvatan tu, od, kak su će na to doći celam, dalje. A ne se pa taj ko je ovako, što nije ovako, kako ovo, kako ono, recimo da neko sad kaže, jo, meni ostale, Tako kaže, na, u ponoći ili si ilazi, ili tečin, prvo tečin to. I on kako to ne mog na. Znači, zato što tako ti dušat navizad na šube, voli šube. Nešto tu razmišljati, došlo hodismo potvrđeno, svelam alijekum. Jedno što nam se rekla, ako mi riješ danje, šta imaš ti sad oko toga, glavak za bolak, ja ne mogu ja oček. Misli on da se u šerijatu i razumije, neki nekih stvari da mora sve biti glat, ono mora ti leć kar pravo, znači. Nije to tako tvoje da se predaš erilskim tekstovima, da je dođo pojašnjenja i mali gde je dalje. A ne da kao neki bolesnik samo ono, svaki onuriš fataž ganjaš oko. Ono. Tačno da treba razumeti, ispravno razumeti. Ali ne da da osebe napraviš nekog umobolnika koji samo nešto tam ganja, vid lako je ovaj, ovaj istražujuće te neke detalje, a pogotovo znači otvori svoje srce da ti da ti novotari koji ovo na pogrešan način tumači sa na filozofske strani, da ti ubaciš ube u tvoje srce. Onda se li, može toga izbačiti gdje može toga sačuvati i moraš se liječiti od toga. To vam je potput ono kad čovjek prvo što počne učiti o islamu počne da uči sa strane tekvira. Kufr, tagut, asl, din, ovo, ono, ha, ha, i uči to pomalo čita i tako dalje. I kad se taman od toga nahrani malo, onda posle znači nema šanse što može lako izlići. Možemo slušati da on koga bi ko što kažeš. Šta njemu znači bimba, šta za njega bimba. To obični čovjek slje bio tamo tamo u pustinji, prvala ga Emir i tako neko nek ta znači ne tu, znači, tu znači, to, a što treba to znači ti moraš da anima sa njim lečiš, jedan ti njem pojasnio učenja kova i lona i tako dalje. Ovaj znači, zato je opasna stvar. Nemoj se izlagat pogrešnom tumačenju. Da ti kažem pa dobro imam ja, ja i sam ja glup kaži, ja što razume? Baš sutra kad se ubate treba se liječiti. koji izvako drugo izvari? Kā se neki izvari pogreži na uči. Završi smo ovaj opredavani. Spanak Allahum, antik aškada nej, laj nteresak virgoj to. Andalu zem zem zem.